أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي ووسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فلندرين يا اب صلت تقن وطم الله التبارك وتعالى برشند يتي الله جل وعلا چوفم بزطرينا بين مره محمد صلى الله عليه وسلم بشكتتي Besnike kanë një famë natyre të ndarshme, dha gjithë ato që t'ndjejnë k rrugën e tij me të mirë deri në ditën e xhigim. Do të përmendëm neullen Allahu xhalla wa ala në vazhdimin e ligjëratave disa prej pengesave të cilat i kanë përmendë dietar pengesa dhe barriera të cilat i dalin njerëjut me stina dhe dhe të vërtëtes. Dhe kjo ka qenë fillimi i ligjëratave ku kena përmendë xhalen Ibn Hazmit saddu tilsi të cilat I ka njeri ju në shpirtin e ti Të cilat janë pengesa mes tina dhe të vërtetës E ata dëgzohen e para prej tëra është epshi Epshi zakonisht ju del njëzve penges mes tëre dhe të vërtetës Dhe dyta është inati, zemrimi Adha Allah, ndaj Allahu Gjellewale ka përfundu e surin e lëfatiha Gajlil Magdubi Aleihim Molat Balin Mus nabam për atëre të cilat je hidhru me ta e këta janë dhe se të kanë thënë djetart, i ka deviu i nati, nga sa ta kanë dije dhe kanë kanë intelekt të kështu më radhë, mirë pa, kanë i nati dhe kanë zemrim, nuk e branën hakun, dhe dyta da linë, a dhe se të i mashtron epshi, dhe këta janë ma shumë. Dhe këta janë ma shumë nga se natyra njeri o të është e pasër, e sejnë za kullu ma u ludin, ju u ledu alel fitra, ka thënë sallallahu alesallem, gjdo njeri linë vërtete, pasaj djetar këto di bazat këqia i kan dhegzue në shumë të ngejsa Allahu Tebareke e ka pru një parim të përgjithshem në libër në tina dhe veqori prej veqorive që ka nuk e ka asë një sistem, asë një fej tjetar pos fej Allahu Tebareke e dhaja është ku ka arë në fundin e surës e lë bakara la ikrahe fit din qëtë te bejje në rrushdumin e lgajk Femen yakfur bil-taaguti wa yu'min billa faqa distamsaka bil-urwati l-wuthqa la infisama laha wallahu samiuun alim Allahu tebaraka wa taala ka than reg nuk ka detyrim ne fe nuk ka detyrim ne fe thot ibn kathiri allahu masharof tra mos e detironi askand per hyrje te ne islam mos e detironi as ne njeri me hije me dhun ne islam qase me në the nuk ka dhun. Pse? Allahu xhallahu ka qatabayyana ar-rushdu min al-ghayb. Sepse më me këtë zbritje në këtë Kur'anit u shvoje qartë cilas është rruga e drejtë e cila nuk është rruga e drejtë. Devijimi prej rrugës së drejtë janë dy vota qarta. Andaj ka thënë, mos e dhëmoni kërkan me hi në fen Allahu te bareke ve taala. Pse? Qase Allahu xhallahu ala kujtja e lësit dhe kujtë as zëron gjoksin ai ka me hind islam patjetër ka me hind islam patjetër pse natyra ti e pastër me argumentet e çartë të dukshme për Allahu xhallahu ala nuk e drejtojnë drejt te islamit e nëse është e kundërta nëse Allahu xhallahu ala jam çel sytë ia ja verbon zemrën ia ja vulos dëgjimin ia ja vulos shikimin ja arson zemrën e tina ai edhe me hind islam nuk i vandomi ande Allahu xhallahu ala ka thur la ikraha fid din Qetër dobi për tja jetë e cila është se e vetë mja fej e Allahu të barë e këvo të ala në ta nuk e gziston fanatizm. Qfar fanatizmi? Me mbrojt, diçka si të vërtet, vetëm se është e jemja. Kjo në fej nuk e gziston. Të na, ta Allahu të barë e këvo të ala nuk e gziston, kjo është e vërtet se është e jona. Ja, andaj dhe korë, la i krahe fit din, s'ka dhun, kjo është e qartë kështu, shikoj argumentet, nëse nuk bindin argumentet, je i l Pas ta i thot se i të kudbe Kjo, kjo ajet E të regon se Allahu të barëke E vlerëson një Lirien e njërijut Nuk i ka thon njërijut Dëtë i rimishke me in islam ja. La i kraha fit din Je i lirë, banë që ka dush Tha me nësha e felju Minu me nësha e felje këfur Allahu gjëllu ala ajet jetër ka thon Kusht të dëshiroje let të besoje Dhe kusht të dëshiroje mos të besoje Të lirja njërzit Pra Allahu gjëllu ala ka respektu lirin E një Lirën mendime të tina, lirën zgjedhës të tina. Dhe kështu me radhë, dhe sot sajt Kutbi Allahu mëshiroft, dhe e ka lënë Allahu xhallahu ala për gjetsinë e zgjedhës së tim vetveten. Nëse ti ke zgjedhë të gabuon, Allahu xhallahu ala ka punjë njëjet tjetër ku ka thonë felai dhanu lahum feya'tadirun, në axhirat nuk ju lejona mund të marrësi tu. pse? Sa e ka pas mjaft kohë në dhomë me mendu. Allahu xhallahu ala ka ndëru birë nademit me zgjedhën e lirë. O leka të kërëm në bëni Adem I ke minderu bit Ademi Ti e i lirë Andaj edhe parimi jon është Se la i krahe fit din Këtë të bejë në rrushdu Min e lgaj Ibn Kajimi ka thonë Besimdari është i detiru Mja u paracit njërzve argumentët Argumentët dhe jo fanatizmi Jo fanatizmi Dhe këna përmend rasin Të se me kanë gjerë Bukhariu Hadithin Kur ka orë jehudiju Jehudiju Para mëndon e jehudiju është koka e armisveve te islamit koka e armisveve te islamit te cilat adhurojn drejt shejtanit drejt ta adhurojn shejtanin iblisin dhe dzejollin ka ardhy jehudiu a dhe ka thon ja e valqasim ka thon o e valqasim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja prinoi fkas e valqasim ka, ka thon a po allahute baraka o te ala kur ti shkatrove kejt krijesat te tina e merr qieullin tokën detrat kodrat dhe krijit ne grushin e ti dhe i drith dhe thot "Unë Un jam mbreti, ai nën gjjabar. Unë jam mbreti, ku janë krijuar lart?" Çega bab, Ebu Qasim sallallahu alaihi wasallam ka buxës ka thon çështosht. Çka argumenton kjo se ska fanatizëm, ti e thon të vërtetën, që është të vërtetësh e kështu me radhë. Andaj la ikraha fi din është parimi baz i fejes tonë. Andaj neve duhet mjaushtuar njerëz e pengesa të cilat ju dalin atyre mes tyre dhe të vërtetës. E 16 e për pengesave është Në nëshë e të velilfu e l'ade Një disi dhe rejti ku është rritë personi Ska dishim se rejti ku rritët personi Kryon personitetin e tina Familën ku lindë personi Kryon personitetin e tina Qati ku zhvillohet njëriju Qati ku i thithë mëndimet e para A detet e para A toja kryon personalitetin Dhe ska ma fështir Se njërijun me, me largu prea ti Mjedis në cinën është rrit dhe ka thithë me vite. Ka thithë me vite, andaj dietar kan thon, kjo është prej vështirsive më të mboja. Çka më përmend fjalë të Ibn Qaymit, andaj njëna prej pengesave është rreth i ku është rrit njeriu. Rreth i kur është rrit njeriu dhe ka mundsi më njeriu rritet me një rast, zhvillohet me një mjedis, edhe kur nuk i shkon mendja se vërtet aq mundsi më mund më të tërkun, jo të rreth i ku është i rrit ai. Atë shumë ti njeriu zhitet në mjedisin ku është rrit Argument, Allah u te varek e vëtë ala e ka përmend mbretreshen e cila ka sundu një pjesë të tokës mbretresha e tokës e popullit sebe edhe e ka përmend Allah u te varek e vëtë ala se ajo gruje ka pos mend ka pos intellegjens anda e ka sundu popullit njësaj mbretresha kon dhe pas ta e është dërzuet tek Sulejmoni a.s. këse Sulejmonit Allah u te varek e vëtë ala ja ka mënsu mbretrinë azh jetokës, të cilat e sinojnë dëxhallat, dhe dëxhallin funësinon këta mbretërinë, që i qujnë ata Sulomonit. Suljmani alayhis salam pa Allahu te baraka wa taala nuk ja u mundson. Ma a dias pejgamberi sallallahu alaihi wasalam nuk ja ka mundçu. As pejgamberi sallallahu alaihi wasalam nuk ja ka mundçu se Sulmani ka vdo, ka thonë o oh Allah, jap mën i pushtet që ska ski me Allah kërkuin. Sa ki dhon as para meje, as pas meje. Alla, allahu juallahu jallawala yakara. Këmbrë të rejsh, ka qëjnë e meqme. Edhe Allahu të barek e vëtala, ta pas tajt e ka të regu se në fun, është bo muslimane. U eslemtu ma a Suleymana, li Rabbil Alamin. Ka thonë në fun, u bana muslimane, ju në është rova Allahu të barek e vëtala, bashk me Suleymanin. Ka thonë Allahu të barek e vëtala, duke e të regu pëse është bo, dhe pëse ka nejtë një pjesë të, të kohës, si qafirkë, wa sëtë dheha ma kanët ta'bud Inha kanet min qoum oh, kaferin. Ze ata e pengoj, kan ata at grujen. E pengoj rrethin në të cilën është rrit se ka çënë prej popullit të Çafira. Por populli në të cilën është rrit ajo gruaja, megjith inteligjencën e lartë që e ka pas, se e cila inteligjencë ia ja ka arrit pozitën e mbretreshës. E Allahu te bareke ve teala e ka treguar se do bë muslimane. E periudën shakanesi qafirë, pëse kanet? Se mjedisën e ka postë të keqë. Dhe mjedisi, ku rritët njeri unë dikon në në ngritën e personitetit të tina. Thot, Abdurrahman e Saadi në komend, Ejela kajdulletin e shetë alejha, Thot, akidët në tësënën ështërit ajo gruja, Wal me dhahibul fasidët të sajtara ala aklil aqil. Thot dhe, adetët dhe me dhejbët, në të cilat i gjen njeriu ata të gatshme në popullin dhe në në në vendin ku është rrit, thotë ja vë dizotrojn mendjen. Njeri ju ka mundsi ka mend, por nuk rrethi është aq shumë i ndikues sa që ka ndikuar tek dietator. Ibn Hajar al-Asqalani, një one prej kolosave të dijes, Emirul Mu'minina fi al-Hadith. Ka thënë e kanë thirrë ata udhëhet si besimtarve Emirul Mu'minina fi al-Hadith, pse e ka shkruajtur 19 vëllime e cili vëllim nuk paksohet as në vëllim nga 800 900 faqe në shpjegimin e librave të Buhariut, me gjithë kta është ndikuar për mjedis jetue në mëdhëbin e esh-arive. Ësht ndikuar sho Imam Nevaiu, Suyuti, ekshë më radh, dijetar Kolosa, ki Suyuti ka shkrit 100 vëllime libra. 100 vëllime libra kanë ndikuar rreth i ku ka, ku ka jetue. Andaj rreth i është prej ngjes e madhe për me Pranue apo me patë të vërtetën Thot i bën qajimi Allah me shëroft Mani o l-ilfi o l-adeti o l-menësha Pengejsa e mjedisit, rrefit dhe familiarizimit dhe të të silën është rrit njeriu Fe inë l-adet e qatë tëkua hatta të glibu hukbe të të bia Thot rrefit Ndikon atë shumë tek njeriu sa të jam bulon menjen Jam bulon menjen atë shumë dikohet njëri ju, sa që disa njerës që ka marrë pengesat jetar, ku thoin, unë e përzina me të kanë do kofë për bidagjive dhe unë e nuk dikohet ahiq, ka rrenë për havajë, ka rrenë për havajë, në shumë prej ajetëve ka qërtuve se ku ti ndëgjosh ata njerës të cilat, nuk i madhrojnë ajetët a Allah o te bare ke vëtara, fe aarid anhum ik për të të të të të të të të të të të të të të të të kun të tërkenu i lejhim shejën kalinin Allahu Gjellewali ka thonë për nga meri sallallahu islam edhe kur ti prezentur ato të disa supëzime ti gati pak anove ka ata gati pak anove ka ata edhe ajdisha ka qenë animi ka ata ka nërë disa prej mushrikve edhe i kanë thonë në kena milon putat edhe kena me hinfejën e Allahu të vare këvo të ala vetëm e një kusht ajdishin e ka qenë kushti Putat mi thije ata e jopi nga meri sallallahu a sallam me shokte tina Se kanë thone se vend dikush prej jasht Dhe na i them putat këllëgaritet në nëshmin Për e nësëm ka thonë skali dhe kresore mu thija ta puta Allahu Gjelluale ka cërtuar Ka thonë ti gote anove ka ata Se ti ki mishku mi au thij putat Prokshirë Allahu Gjelluale a sa larki ka këshirë qështjet Andaj Allahu të barek e vëtë ala e ka mështë zvërit livrën e tina të përsosur e ka të regu se vre shkando ndikohet njëriju thot iban kaimi mbizatranë në natyren e pastor andaj thot iban kaimi Allah i më shiroft pengamaret dhe ingrit pozitat e tyre të cilat pengamaret vin dhe e qërënjosin natyren me të cilat është mësue njëriju me vite dhe andërtojnë natyren e re, natyren e pastor natyren e pastor thot dhe kët vështirësi kët punë rron nuk e di posa i cili ka arrit me kthin i njëri prej mbatel nga hak çon punë rron asht puna rron puna e pejgamberve është puna më e rron nëse ka nevojë njeriu në çrënjos për natyrën se në arrit amsu ka thith për asaj natyre për ati mjedisit është ngop mendja atina me mendime të kota dhe ti duhesh me çrënjos ata dhe me ndërtu tjera kjo është si mërxun Nikodër me shemb dhe me ndërtu diçka tjetër Shumë e shtirësht A dhe njeri ju duhet me posë kujdes Duhet me posë kujdes Se joqë do alë mjedisi ku është rrit Dhe mendimet që i ka të gjetë të populli vetë Janë të vërtejta Për e vërtejta është vetëm të ka Allahu të barëke Ua të ala Thotë Shekhull Islam Ibn Utejmje Duk e folë për Dikimin në atyres Dhe mjedisit ku është rrit Fe emma la uturike Wa haluhu Ja anil kalbe Alleti futira Alejha farigan An kull Like Et çdo ka kriju Allahu te bareka ve teala te pastor fitra te Allahit te i fitra nase allehu jalla walika kriua natyrat e pastra thot shejhuul islam sikur njeriu te lieste me zemren e vet pa njerës kishem drejtuet te allahut te bareka ve teala po mjedisi mjedisi ndrikon andaj thot faqad kana yaqbalu al-ilma alladhi la jahla fi wa yara al-haqqa alladhi la, la rayba fi kish me paat ilmin e vërtet me te sin ska nje ron fare dhe hakin e vërtetën se sin ska batil fare fa yu'minu bi rabbih wa yunibu ilay kish me besu zotin e Atina dhe kish mu pendohet tek Allahu te bareke wa taala pastaj thot me Pasta vazhdem imam ahmede allahum ma shiroft duke e tregue se njeriu son diku për natyrës me kur e kanë vëj Imam Ahmedin se daveti i on ku duhet më kani për qendrimu ka thënë Allah e mëshiroft dhe Imam Ahmede kush ka dëgjuar për historinë e Imam Ahmedet e din se për Imam Allahun e ima Mahmedi, për Imam Ahmedet kanë polemizuar as admiçt por Imam Allahun por tak Allahun por dieni Imam Ahmedet s'ka polemizuar kur kush edhe admiçt ka vënë ai imam asht ai është i madh për shkak të qendrimit të ashpër që ka pas në hak thot e shekhu laje kedu ju slim, plaku gati nuk u zotë kur, plaku, ajë që li ka thithë prej komunizmit, ajë që li ka thithë prej socializmit, ajë që li ka thithë prej kapitalizmit, gjdo më dhebë që e ka rritaj me jetue, ati e shumë problem me aqërënjusat e kodat të satë janë vendosë, rras jetë, kodat të, të fëqishme janë vendosë të kaj, mbrenda dhe jashtë, Shumë probleme Andaj ka thënë laje këtë Gatisë të laki nuk mërvesh Andaj koncentrimi dhe përcëndrimi Thirisë Pastër të islame Dutë më përcëndri të kushë të rinia Dhe ajqë ka e kovë mendjen e tina Të kudume Ajqë ka e kovë mendjen e pastër Vë shabu akrabu ilë islam Dhe i ri vë shumë maafur islamit Andaj për nga meri sallallahu aleyhi sallam Ka thënë jam dihmua me të rritë Jam dihmua Më tarit, sa e keq është rënjos ta kta. Ës nuk është rënjos. Ka marr hov, mirë po kurgåris lam e ka rënjos ata. E ka rënjosat bati i vogël, çka zhvendos dhe është ngrit themelat e pastra. Andaj kjo është këshill për Imam Ahmedit për neve, edhe pse tema është për çka, pengesat që i u dhanë njerëzve me styrë dhe të vërtetës, po njeriu do të më përqendruan davetin e tina me të rrit. Sa ai i cili 70 vite ka pipen i me dhëbit të Prishtinë binë në binëu i të cilit ska çenin pastër. Ati Allah i dha shkajrin. Ima Muhammed demekta, shkurë domithan Allah i dha shkajrin atij se ai nuk kthehet. A dhe këta na e kanë pa me si teton se plaku shumë shtir kthehet. Ai dhe me ta pranohet ti çatin me xhlesa në kokën e tij na 1200 i vloj. E kështu me radhë. Dorsa i ri kur ta morre e marr argumentat dhe pas shira ati është më më kristal. Andaj dietarët e kanë bërën këta Se njeri ju ndikohet prej mjedisit Dhe njeri ju du të me qenë besimtari shumë, shumë i kujdeshëm Mi shiku argumente dhe mi shfletu argumente dhe jo mu knatë që ma të të të sënë është Mjedisit tina dhe rejti i tina E shtatë nëjta prej pengesave është Reddu ba'dhul haki vë tërkushaj i minashar Kjo është shumë rëzikshme Allahu të barëkja vë taala e ka obligue muslimon me hinë fejë komplet Ja juhe lëdhine amenu U dhkullu fi silmi këtë O i të cilët këni besu Futën i në islam Komplet, në tërsi Walat të sh e tebi u khutuati shëjtan Dhe asësimu si pasoni Hapat e shëjtanit Edhe Djetarë kanë thonë Allahu të varek e vëtara Në mënyrë precizë Dhe rodi i fjallëve I cili nuk vjenë Jo rësisht Ka thonë hapat Dhe s ka thonë, s'ka thonë hapi Ska mundë si shëjtanit me të morë hop Hop, hop me një hap Me cilë dalaret Kjo se këzistan Ama hap pas hap je ka aftësin Andë Allah u Gjellot ka më La të tebiu, khutuat A janë njësë prej hapit, hapit, hapit E kështë më rak Andaj që ka thonë i bënë kaimi Vëllahi ka bobej i bënë kaimi Në në njënë e ti Pasha Allahin ka thonë shëjtonin Nuk do piti e gjunahe Ama ato i ka mjetë për të kufri Sa i e dinë se Allah u Gjellot E është el ghafur A i qili fa gjunahot edhe hitës të përmen Të fud në gjelat me Se Allahu xhallallahu aka krijoi natyrën e njeriu çështë rrshtcicse. Ukhulqa al-insanu dha'ifan. Allahu xhallallahu e ka e ka tregu njeriu fort parkrijes, është njeriu kriju i dob. Zu'jin al-nas i hubbu ash-shahawat. Allahu xhallallahu njerzit e ka zbukuru, kush e ka zbukuru? Ku thoi Allahu i është zbukuru, kush Allahu ja ka zbukuru? Ai nuk ka kriju në vëdajë diçka çka doin ana. Çka thon Allahu, njerzit e kanë merak çka hubbu ash-shahawat ep shudet doin me në nisai dhe banina dhe qanatir të mkonntra prepare well to unit arjende te grave e kuajve kështu më radh Allah i din te sena mir pa Allah xhallahu ala kazbit kuranin per me qen ky koran drejtuesi kte na marahisen e caktu me çka takon dhe leje tjetra marahisen e halalli dhe leje tjetra e nëse nuk e ngon Allahu te barekehu te ala ki mujidna taba ki me shkatrua andaj pengesha e kam vënd dietar te është kur njeriu nuk e pason komplet فإن الله تبارك وتعالى استبرون الله جل وعلا من الرشيده ثوت شيخ الاسلام ابن كثير الله يمشرف ثوت الله تبارك وتعالى ذكي رب تتينا اذا تي باسوين جثا وردات افس الله تبارك وتعالى و مستي شكويا منديا ماله لاندني وردر فما اتاكم الرسول فخذوا Allahu Gjellewal në sura hasher, ka thonë Qëka të ju jopë i dërguari? Marrë Wa ma në haku ma në hu fënta hu Dhe qëka të ju ndaloja, ndaluni në vend Ka thonë një më Mahmejde në komentin e këti ajetit Ka thonë kjo rëzikë shmëria rëshitës zemrës Fel jahë dheri ledhine ju khalifune anë emri Le të kejnë kujdesat e qëka e kundërstojnë urdhën e kujna Të pejnë nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Pse? Se mundët mi godit ka thon lallehu yurd amra min rasulillah ndoshta e hedh posht ni urdhur te pejgamberit sallallahu alaihi wasalam fyuzighu allah qalba e allah ya rashad zehmi ja devion zehmin e zehmi asht e cila thuet zehmi ne june rabe qalb shershadish kash kasillesh shpes andaj pejgamberit sallallahu alaihi wasalam cka thoni Anas ibn Maliku e kam dghju pejgamberin sallallahu alaihi wasalam yukthiru min addua ni dua e bajt te shpes tella ja allahumma Ja mqallëb el qulub. Oh Allah jam ti që rrotullon zemrat. Thebit qalbi ala dinik. Porqendro mazemran teme në fejon tonë. E nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas nevojë për këtë do e never never, na jena dashur më shumë më shumë më shumë me miliona fish më shumë për me Allahu xhellahu ala me përqendruket zemrë. Gasa zemra rëshat shpejt. Ka nërdë të Omer Bil Khattabi Thot Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Amr është gjali i Amr ibn Asit Amr ibn Asit ka si në guvernator në Egipt Omer Bil Khattabi ka caktue Udhets në Egipt Gjali vetë gjithashtu e ka pas një post Në bretri Kër kanë shku në Misr Aty ka pas krishter Dhe flotë frejtër e kanë pranue Islamin E kanë pranue sincerisht Islamin Kër e kanë lezuh e libri në Allahu Tebarek Kër ja e kanë lezuh e libri në Allahu Tebarek kan jet diçka që ju ka dukur çuditshme. Atë janë nën kute Abdullahit. Ka thonë çka ka puna Abdullahit, i kanë thonë gjallit amrit. Çka ka puna se në Kur'an ka shumë urdhra dhe shumë ndalesa që muslimanët nuk i bojnë ato. Pra i shkelën disa sende që Allahu xhalljalolli ka përmend në libër. Ka thonë s'kan përxhijje. Ka thonë shkojnë te Omerit, Ibn Khattabi. A ka humor modestia se edhe pse ka qen udhheçës, ka thonë ja unë e di përxhijje. Ka thonë s'kan përxhijje, shkojnë te Omerit edhe i ka vor i ka dërgu të Omeri në Medine i ka qu të Omeri ka thonë qka është problemi juve ka thonë na i gjenja disa urra dhe disa ndalesa musliman pishkelin na e dojna islamin edhe ja u ka përmen një send qka ato kanë harue ka thonë billahi aleikum Allahot, Allah, në thuni për hirtë Allahot pash Allahot më tregoni drejt a e kene ledzu këtë libri në Allahot ka thonë po e kene ledzu ka thonë a e kene praktiku ju vet këtë libri në Allahot ka thonë jo në pas ton pokshin rreth se s'ka mund të i dikush me praktiku keça ka Kur'an. Kjo është rre, s'ka mundri dikush me praktiku keça ka Kur'an, veç pejgamberi Allahu xhallahu ala e ka bëu këtë. Ka thon Aisha, ka el-Kur'an jamshi ala al-ard. Ka thënë diqur Kur'ani çka ec mbi tok. Amba çdo dikush s'ka mundsi me bëu këtë. Ka thon, a e keni praktikuar ju kët urdhat? Jo. Ka thon, a e keni xejt me Kur'an ni fjalë të Allahu tebaraka we teala? se Allah u kam jashli musliman dhe të kësijat ka thonë po e kene redzu ka thonë shkëtë do me thonë kjo këtë do me thonë se ato kanë të kësija e s'ka dikush kristal s'ka dikush kristal s'ka mund qi dikush me thonë 100% këtë ampe nga mërë të allahu të barëke a të ala a da njëri ju dhutë me pas kujdes dhutë me pas kujdes si i kuptonë argumentet e allahu të barëke a të ala nga se s'ka mund qi dikush me praktikue krejt komplet Te në Allahu te baraka we taala. Po çelash me rëndësi, me rëndësi se zemra ti është më nënshtruar. Më nënshtrua wa aslamtu li rabbil alamin. Dhe çka thon Ibrahimi alayhis salam, jam nënshtruar Zotit të të botrave. Allahu jallahu ta innshtruaju. Amë dish me pas me di se s'kimundsimi praktiku këtë sendet që e ka kërku Allahu te baraka we taala për ti. Allahu jallahu ka kërkon islamin. Çka është Islami? Nënshtrimi. Kur ta shoh Allahu jallahu nënshtrimin, ju kefru an se jeti ti falë Allahu gjëllëvala të kësijat të cilat i kia, andaj për rezikut është kër njeri ju me zemën e tina hedh po është diska për e urrave të Allahu të barëke u e te ale andaj s'ka thonë një djetarve bashkohort ka thonë nuk është problemi i gjitjes të njerëzve në epshe se kjo është adet i njerëzve s'kanë mundësia ta me dalë një ditë për i ditëve, mësë me lakmu për epshi ka thonë reziku i madh Këtë legitimohet kjo Edhe nëse meditojnë a mirë Ka argumente për këtë qështë në livrën E Bukhariot Në hadithët e pengamerit Sallallahu aleyhi wasallam Ju e dini rastin e Maiz ibn Malik I cili ka artë e pengamerit Sallallahu aleyhi wasallam Dhe ka thonë Ja Rasul Allah ta hërni Ja Rasul Allah pastram Pre qka i të pastram Pre zinojnës ka, E kam iratu me, me gojnë Në vetë se ka bo zinojnë Për e kam sëmë ka kë thonë Fës të këfirillah Ka kë th Kërko fali Allah u Gjelluar dhe hikë për këtu Largojë Ka kë thonë nja Rasul Allah të pahirëni Katë tërhari ka thonë Pastron, pastron, pastron, pastron Ka kë thonë kërko fali Allah u Gjelluar dhe hikë për këtu Për janë nësëm ka qeni më shirëshëm Ki rast, nënë e me I dyti rast Ka ard Zajdi I qëli ka qeni dashën i thinga meri sallallahu alai sallam Dhe ka vjedh njona prej Familjeve të ndërshme El maqzumije Njoni fris prej Fis vad të mbyll, makzum. Edhe kur ka vëdh, kanë thonë çelësh hukmin e Islam, ka thonë më hapraj dora. Ka lënësh më hapre kjo familje e lart. Ka thonë a mund të dikush me pasportë pejgamberit e Allahum diçish me zbutkët këtë hukam? Ka thonë zguxon më fol pejgamberin për, për këtë çështë kërkush. Ka thonë çon janë Zejdi. Edhe Zejdi njerësh fiksua, ka thonë çish më thon pejgamberin? Më ndriçoni dispozitën. Dhe ka morë guxhimin dhe ka shkuar. Ka thonë njerësh Allahu kështu kështu. Për e nësëm i ka dolë damari për i nervozës Për damari Ka thonë thon, Pasha Allah Leu Fatimete Bintu Muhammedin Pasha Allah Fatimja E bia E Muhammedin Sarakat Lekata a Muhammedun Jedeha Me pas vjedhën Bia jeme Unë jakshaprajdorën Këtë dhe haditha po Tu dite kanë boka një krim Po cëllë është Me miditu mirë Cëllë është kjo Kjo Se këtu u nervozua pe nga mëson se këtu ka thon hik, nargoju. Se këtu ka ardë e ka miratu, ka thon ja Rasulullah, sheriati, çka, çka çka m kërkon mua? Se ku mbogjonoj, e ka miratu. S'ka thon, kishira ka diçka mua më, më ma, ma thon. Ki ka ardë me bot hile. Ki ka ardë me legitimu vjedhjen. Andaj ka dallim mes legitimimit të të keqës dhe ka dallim mes rëshitës në të keqës dhe e pranon njeriu. Andaj kjo shumë shumë dalluese mes mendimit të njerëzve që e kanë sot. Nuk dinë me dalu se njeri ju ka mundësi më rështit në gjuna, mirë po thotë valoj këmë gabuhe. Dhe dikush insiston dhe kam gullë, dhe dënë marësjetu dhe me justifikue gabimin e ti, dhe sa sot me jetojna dhe demokracinë në cila e kodifikon dhe e justifikon gjdo gjuna dhe gjdo epshka njeri ju e ka përdëshirë. E të të mëjta pre pëngesave është balancimi mes halalit. Njerëzit sa i përket qështjeve halalit, Jan dy kategori, extreme dhe negligentë. Ka dikush që shkon në ekstrem, edhe hallallit i rruhet, edhe hallallit i rruhet, e cila i bën të pengesë në të ardhmen për të vërtetë. Dhe ka dikush negligent, nuk e intereson hiç tu dia të të qçia. Andaj ka thani ibn Temia, s'ka urdhër të Allahu xhallahu ala si şeytani nuk vën më disente, ose më ekstrem, ose më negligent. Ose tut shumë ka varistikat tut shumë dhe ka ndeviu murjit ka thon bani çka doni se xheneti i sigurt e kje e kështu më rad. Dorasa mesatarja është mos më shkon ekstremën, as mos më vao neglejant. Ka Sheikhul Islam Ibn Taymiyah duke komentuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thon alaihi salatu wassalam yauni preshabi wa salam, pre sahabive, inna li jasadika alayka haqqan. Qase ni uni preshabi vetë që ka mundu vetë shumë na dhurim saq e ka haru me familje, me gruaja, me kret. Dhe ka shku gruja vetë, ka thonë një Rasul Allah. Buri em, është të vërtejtë që i banadhurim, shumë. A gjëronë të nditën. Ka thonë, por na, a i ka dhe o sa obligimë në dajneve, a i nuk i interesan. Për e mësëmë ka thonë, thire këtu. Ka thonë, daj trupit të kanë, trupit të kanë, të kanë të kanë haqë. A dhuraj Allah, unë gjëllëvale, po edhe familëa jo të kanë haqë. Edhe për familën të kanë haqë. Thotë shekhull islam duke Fë bejene lehu sallallahu alaihi sallam endel mudawamete ala hadhe l'amel të gajru l'beden e o nëfës Ka thonë sheikhul islam duke komentu hadithin se vazhdimësia e pandalume e pandal, nadhurime duke mos për dorë kur gjopi halalit e qonë njeri ju në në shkatrim dhe e qonë njeri ju të me shkel një hak tjetër Allahu jellawala ka thonë wa ashiru hunne fil ma'ruf dhe sëllun i me familet e juve me t'mir sëllun i me t'mir po të jepja një hakin rrijalu er, këwa e muna burat janë përgjetës për gratë të tire e këshëmë e rath ka hake, Allah u gjëllë ka bë hake nëse njeri ju nuk dimi balancu këtë sejndët dhe vjë andër të shekhu lë islam sallam, e ka nësue këtë sahabion që balancoj sejndët mërë e një piesë të halalit një hisë të halalit që më të një muë e kjo në në balancimin e ibadetit e jo më udhon në një piesë d Lam mangët në një pjesë Kjetër Ka thon ima Mahmedi Allah e më shiroft Ekrahu të qallu leminet taami Fë inne e kuamen faaluhu Fë agjizu anën farajt Shikoni sa lërkëpam së ka qeni ima Mahmedi Ka thon une e urej Musë mungop me ushtim Ka o dikush kujt Mendojnë që nëse rri unë Tanë kohën Kjo është adhurim dhe Allah u të barë kjo vë të alë Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n se, ka thonë se i kumpa disa njerës e kanë paksu ushqimin e tëre dërsa, qatë shpak kanë hangër se ju kanë dridhë kamë e kjo nuk është që Allah u Gjellu Ale ka urdhën njeri junë është ma e mirë, mirë mu ngopë me ushqim dhe me ardhë me kri namazës i dua dhe me qenë mendja jote e plotë këto dhe shpirti jote i plotë këto se sa ti mu dridhë namazë dhe me mendë mi pas të buka Allah u Gjellu Ale nuk e kërkon këta, ngopu me atë hisë, dhësën, Taka tsa këtu Allahu të baraka wa ta'ala dhe eja këtu Krija dhurimi si gjden Allahu të baraka wa ta'ala Jod duke udrith Dhe jod duke i pas mend Të angajhu me midi të qka tjetër E kështu merav Thot ibn al-Jawzi Adha i Moshirof duke kommentu i fjallin i Mbahmejdit Wa haza sahih Të kjo e vërtet Fe inda l-muteqallilë la jazalu jateqallalu ila an ya'jazu ja an mubashirati ahlihi wa i'fafihim wa an badhli al-quwwa fi al-kasbi lahum wa an fi li khairin qad kana yaf'aluhu fat tasaksimi isendeve al-halalit ibn al-jawzi th dikush ska i pakson shum hallallit pakso pakso pakso mangsohet prej hallallit th arrin me ne gjendje sa s'ka mundsi me krije detyra ndaj familjes se tina dhe ngadal ngadal doksohet edhe prej veprave te mira ce i ka bën se njeriu Dhe nga mejrë sallallatë së nga dhënë El mu'minul qawiyu e habbu ila Allahi min mu'minin dhaif Allahu e don një një bësimtar qëka ajë ford ma shumë se ajë qëka ajë dopt Khalidin i Velidin e këda është Allahu Jelle Wa Ala ma shumë se një bësimtar dopt Se Khalidin i Velidin ju kanë e dingë armiqve qëka nguzhu prej Khalidin i Velidin edhe Quresht janë tëmerru kër e ka pranu e trevejta Islamin Omrë al-Khattabi janë tëmerru kër e ka pranu kër e ka pranui slomin janë të merruhe, dhe Khalib në veridi, kër e ka pranui slomin mo, i ka kap kulmi i frikës. Se, el minul kawi, Allah e dobe sëntarin e fort, dhe jobe sëntarin e dobe. Andaj njeri ju nuk banë mu konë objekt të tjitje prej shetani, po duhet mi balancuhe, sender dhe me morë prej halal që t'ja ka ba Allah u te varë ke wa te ala, halal që mu konë i fort për kryrën e i badeteve. E nën në mleta, prej pengesave, është gjendja ati i cili e fletë të vërtetën. Njërëzit janë mësue dhe kërkojnë për ati që ka prajnë të vërtetën me qenaj diamant i cili nuk ka gabime. Nuk ka gabime. A disa që ka thonë dhe disa djetartë, disa dhe pri diamantit kanë në veri. Kur s'kanë mujt diamantit me gjetë ves dhe mëngësi që kanë thonë, pengon drita. Pengon shkëllqimi i tina. Njërëzit kanë adete të shumëta dhe pretekste të shumëta për me së më pranue të vërtete. Djetar gandon njona për e tër është gjendja e njërzve. Fir auni, kër i ka orë Musa a.s. me argumente, është argumentu me ditë qëka të shka e të regon një atyre në njërzve shka e kanë. Edhe ata e gjendë sot tek njërzit. E pa dhe shka e konë, Musa a.s. ka nuk ka mujtë mi shqiptu fjartë mirë. Ka pasë në gjuhën e tina Edhe Firavni ka thonë, a e shifni këta që i zdim e folë, e para. Nuk i ka këshirë argumentet që i ka pru Musa, po ka thonë këshirë në zdim e folë, këshirënë se zdim e folë. Pas taj e tjetëra, qakon, ja ka, ja ka përmen një të mirë që ka bërë Firavni, për mësë mja pranu të vërtetët. I ka thonë, e lemnu rabbi kefihina veliden, a s'kena rritë në ati rrit si foshnje, se Musa është rritë në palatin e Firavni, është rritë në I ka thonë, asë këna rritë natë, pro ti vogë li e me më kalzumë u e qëka hake, qëka batëri. E ketë dhe se kanë shumë për e njerëzëve. Kur e shofi një njeri që li o shëritë me, me ta, në mesin e tëre. E shumë i se, që ka thonë, i mënkajimi, e zhedu në nësi fil alim ehluhu. Ka thonë, masë shumë dhe që ka nuk pranojnë hake për i djetarit, është famidja ti. Pse? Pse është rritë me ta. Aleve të tikime me më kalzumë u hake. Këstua që e shprehja popullore i ka thonë Firauni, ashtu kur i thonë ti, ti tash po më kallzon, çka ka e vërteta e çka është koka, elam nu rabbika fina walidan, nat kenalitiya, wala bisth fina min umrik, e ki kalonin pjesë të jetës tande me neve, s'kimundsi tash me na kallzue çka është hak e çka është batil. Pastaj Allahu te bareka we taala e ka urdhnuar Musa Apo Musa A.S. para prakishtën e ka kërku përë Allahu Gjellu Ala Ndihmon me Harunin Qo ma edhe Harunin Pse Harunin ma mire ka pas të shprejhuri dhe shqiptimin e fjalve Mirë po ajo për njësë a njësë dhe qële ashtë Dojnë për njësë me po kristallit qka Melasjë dhe njënë me për Andaj dhe koreshë kanë lip Leula unziletil me la i këtu Va të tekunu ma ahu në dhira Na dojnë a melasjë me nëzbri Shure furkanë Kështu janë a në në në në në në, me la që dojnë a në në, se dojnë a këtë njëri E këto për e tekstit, zë të të kanë njërzit Dojnë për njërzit me qenë dikush i përsosur Që ata me pranua të vërtetën Thot, Abdullatif ibn Abdurrahman Nipi, Muhammed ibn Abduhabit Fa jëgjibu himajet të erdhë dhe men kamelillahi Vë sa'afi nusrat i dini hëllë dhe i sharahu vërtaba Thot, Allah me shërof është të obligim dhe më fol për dispozitat e Allahut te bareke we teala është obligim për ta dhe është obligim rreth e tina me harrit pozicionin atin. Kjo pse? Se natyra e njerëzve është shumë problematike. Natyra e njerëzve, natyra e njerëzve dhe dinakritet e tyre janë shumë problematike. Wa tarku iltifati ila zalati. Fath Abdul Latife dhe duhet njeriu mos mianu vëmendje shumë gabimeve të njerëzve. S'ka mundësi dikush të komun pa gabime. Aqipod sagnarës ai filani e fol të vërtetë të mirë pa po shumë nervoz. Çaqot bojë nervoza me të folmen e vërtetës. Ovon xhatobi ka qenë nervoz, shumë nervoz ka qenë. Ka pas raste ka rrei njërin pa hak. E kanë dëgjuani sahabicin e ka lexzuani krahet të Kur'anit, sikse ka ditë Omerit. Ka qopë ka rrei derisa ka bëjë xhak. Ja, Kur e ka thutë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Wajhak ya Omar, mirpërti O Omar, çe gjibon njëri." Kur don ki lexon Kur'anit, s'ka zbrit. Ka thonë, ya ja Resulullah, pitje gumsu. Ka thanaj lexo. Ka thanë çështëu mos ka zbrit. Ka thanë më mëri po unë ndrishe kum lexu. Ka thanë po mua mos ka zbrit në 7 kraha Kur Kur Kur e Kur'anit Allahu te bara ka wa taala. Etash a duhet namos me pranu Kur'an. Fjalë e Omerit se ka sin nervos. Haşa. Larg miksajna. Njeriut nuk nuk duhet mu ba fëmi. Nuk duhet mu ba fëmi me mendje fmijës. Po mi shikoj argumentet dhe faktet. Dhe jo mi shikoj zëllatët, rëshitjet. S'ka dikush pa rëshitje s'ka dikush parashitje. Wali'l-i'tirad 'ala ibaratih dhe nuk bën njeriu të më kundëstuan shprehjet. Çdo shprehje që e fort do mu thon, ai s'ka mundësi të fol me ajete, sepse është fjala e Allahut te bareke ve te ala. A dhe Sheikhul Islam ibn Taimia ka thonë, "Law kana kalamul 'alimi kulluhu haqqan, ma kana baynahu wa bayna an-nabiy farq." Me pas kanë fjala e Hoxhës kët hak. Çka ispos dallimin mes të dhe pejgamberit. Cili është dallimi mes pejgamberit dhe një hoxhës? Se që që ki hodgja rështë kanë jarë Po ndryshë e kishë më konë për njërë Që ka të allimë më sajeti dhe nëse Hodgja sa e, ful e eral, dhe full të vërtetën E këshë më rratë, ndër njëriju dhëtë më konë i kujdeshë Mësë me lip për njërëzve Po në me lip argumentët Se rëshqitje kanë të gjithë njërëzit Fe me habbetullahi ve lghiratu lidinihi Ve nusratu kit kitabihi ve rasulihi Mërtëbetun alehi Mahbubetun lillahi mërd O xhallahu më shëroft. Ai të lidhën ehmon fein Allahu xhallahu ala. Ai vërtetë në pordhësi, në pordhësi. Tash s'ka mundi dikush me fol të vërtetën absolute. Këj takon Allahu, çka Kurani na thëngi të vërtetën absolute. Sa i përket njerëzve, kush e ndihmon të vërtetën? Kush e vetë të vërtetën? E ndihmon Allahun, e respekton Allahun, e respekton Sheriatin, thot Allahu xhallahu ala, ja falis sa xhonaish ai kë. Ja falis sa xhonaish, sa gabime. Njëri dyt më këshiron moni Për gjithës me shkaba njëriju, jod veçant Nëse e fo njëriju të vërtetën Për gjithësi kapu për atë njëri Dhe mos shiko se Gabimet e vogla Falja të gabime, nga se kështu Allahu të barek e bare vëtare në ka bo Ma djejë nëse lezoni me më ditim Surën abese Nëse lezoni të imia ka folë për surën abese Me në disa dobi madhështore Allahu të barek e bare vëtare ka përmend Një nervos të pengameli Sallallahu al-Sullam Abese wa të walla Allah t'baraka we teala ya qecu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ni çorr. Ya qecuni çorr pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi saq aqon tu fol me kurisht me parien e madhe. Edhe pejgamberi saq a dhe se u tevlla e ka qeshirm rolt ke çorrën. Dhe aqon tu fol ti u bin ti u pa asht argumente te ra 18. Allah jalla ka e kaqertue. Ka thon u vrojt edhe u mrol. Kur i ard çorrën Ka thoni bëntejmia, kjo një e para Se Allahu Gjellewala nuk ja ka miratue Më rolljen për nga meri sallallare E dita se Allahu te vare ke vëtë alë E ka qërtu për nga meri në vetë Që ka demant për ata që se së besojnë Se kurani është prej, prej Allahu Gjellewala Se për nga meri sallallare Se për nga meri sallallare Se për nga meri sallallare Se për nga meri sallallare Se për nga meri sallallare Për nga meri sallallare E ka këshirë një ashtrem nj A do me thonë se kjo Për nga mejris të sem nuk ujë mirët të vërtajta Ha ashe Kushe thot këta A i nuk ka me fejnë Allahu të varek e wa ta ala Asgjo Andaj njeri ju duhet me shikun më nirë të përgjishme Dhe jo Më nirë absolute me kërku prej dikujnë Në diqka Shka s'ka mundë si Pos Allahu të varek e wa ta ala Me bo Thot Ibn Kaimi Duke fol për Se kujna i mirët dëshmia Ka thonë Allah e më shiroft Thot dhe Kjo është një dobi e madhe, wahija nëse subhanehu lum ya'mur bi raddi khabari al-fasiq wa takdhibihi wa raddi shahadatihi jumlatan. Sot kjo është një dobi shumë e madhe, se Allahu xhallahu 'ala nuk na ka urdhnuë me mohuaj lajme të atëra të cilat janë xhenaçar. Wa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyenu. Çi ka thënë Allahu xhallahu 'ala sapër tez ka fën. Ku ti vjen në xhenaçar, në fasik, me lajme, çka thon? Mos e merrni sa i rënë, ja fatabayyenu, shërtona. Por vërteton se në është e vërtetë ajo, se njeriu pse fasti çdo mëton se rrein. Ka dikush është full gjinova, ma kur nuk rrein. Ka dikush që ka pas pse sahabeve. Ka pi alkol vazhdimisht edhe karteve, ka sa më jaslla pita. E ka mordonin, prap, kar, prap kar, thonë, kjuhun, lodi, kumpi, kumpi. ka, ja sallall ku pi. Prap ka, ja sallall ku pi. Derisa disa këta kanë haleve më kuin, na laði ku pi ku pi, edhe e kanë shoh. Ka thënë mos e shani se vallahi që e dha Allahu në pejgamberin. Koment kart nëse pasdojshë Allah e më pinga meri, s'kisharë me kalëzusi, këmë bëzë gjuna. Si njëri ju s'do me koritve të vetën, ka ardhë kumpija, kum rësulloha, shka dhëtë me bërë. Andaj, fasiki, aje që li ka gjunae, nuk do me thonë si i hedhët dëshmija komplet. Po, që ka dhamë? Va innema emar abit te beju, ka urnu Allah u gjithu alë me shërtim, shërtoje. Shërtoje se ka mundësi, më konë argumenti i tina, i pranushëm. Andaj, thot نا سبيليمنا فيالس الله تبارك وتعالى تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون الله جل جلاله كثرتوا يهودت دوكيو ثون تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم اي يردن ni nje sportemir pa vetveten e kene haru وانتم تتلون الكتاب ايو لزان ليبرو pa yni mat mat qe sa te shka yordhni afela taqilun anu kine men po sik ka mundsi dikujt me thon ban mirë e e urdhëron për të mirë, ban vepra të mira, adhuroj Allahun xhelorën, do sa ti nuk ta nuk të intereson. Thot Hafidh Ibnul Kethir, wa dhahaba ba'duhum ila an murtakibal ma'asi la yanha ghayruhu anha. Thot dhe kanë menduar disa me kët ajet, se ai i cili ka gënohen nuk lejohet me çrrtut tjetrin. Apo ka dikush mendon se nëse van gënoje, nuk ka mundsi me çrrtut dikam prej kësijave? وهذا ضعيف فكيو është dhaif kjo është dhaif kjo është dhaf u aḍafu minhu tamassukum bi hadi al-aya emma dobt se kjo është mu argumentu me keta ajeti thot shumë dobtosh njeriu se ka xhunoa mos me çertu teatrin alla ma dobt me mendu se kjo është argument për këtë ajeti thata i nuk e thiri fa inahu la hujja lahum fi as kan arguman kat ayat was sahihu an al alim ya'muru bil ma'ruf evertayta është se njeriu i cili kao dhije urdhëron për të mirë o in lemje faalhu edhe nësë nuk e van vetë kjo është këndërstim me mendjen dhe me shëriatin një jo. pëse, s'ka mundësi njeri u me punu me shëriatin mundin absolute s'ka mundësi njeri u më ka një zhvesh për gjënave s'ka mundësi njeri u më ka një zhvesh për gëdhineve e tash pëse e ka një gabim me më shëll gojem ja, jëmur ja, o jënhe, ndalon dhe urdhëron për të mirë që nërë të kebëhu, kale Malikën Arrabia, anë Said ibn Gjubajri, ka thënë, Said ibn Gjubajri, këna të tabiini, maj madhë, dhe i tabi indve, sa që për sahabëve, ka që kanë murë ilmë, për Sa'id ibn Gjubajri, që ka thënë, loë kanë alë marë u, la je mëru bil ma'rufi, wa la janë he anë il munkër, hatta la je kunu fi hishëj, sikur me paskon njëri ju, me urdu për të mirë, edhe me Ma amërëu ahad bim'aruf wala naha'a 'an munkar. S'ka mund si dikush më urdhë për të mirë as me ndalun nga e keqja. Kjo acidia e shejtanit. Said Muxhaveri ka sempre ta ben, e thash, sahabët kanë marrë elpinitina. Sahabët, që kanë pas pejgamberin, kanë marrë elpiniri çase kanë pas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka thot kjo rregull? U pason njeri që do të më urdhë për të mirë, dersa të pastrohet komplet, s'ka mund siu pastruq. S'ka mund të yandai urdhëra për të mirë dhe ndalon nga e keqja. Edhe dobia kësaj çella është Mos mu legjetimue e keqja dhe mos mu harue mira. Kur urdon për të mirë dhe ndalon nga e keqja edhe nëse i kiti diçka prejasojnë a gërvishnë vedvetën tane, kjo e mëllon ata dhe ka në ditje dhe për tije. A dhe kjo nuk ban shëjtoni fillimisht të vedvetja me ndalu dhe fillimisht mos me kërku dikush, të dikusht të mukana kristal një qëmë përqinë, se s'ka mundë si mukana. Ka thonë imam Maliko, Allah më shirof vë sadaqa të portajen e ka thon Said men men men i mend mendë mendë dalli i ai se i ka kurjon s'ka kurjon s'ka ka për qëllim s'ka xenar andaj al-suneti fillimisht në akide jam mësuar njerëzve muslimanë e nco fillimisht akidën çella është baza e akideve se i pagabushëm kush është Allahu tebaraka ve teala imbrojtur alla xhirsa profetit kanë xheneti suneti s'kan thon për pejgambert janë pagabushëm kanë thon por janë të mbrojtur së të mbrojtur se Allahu i mbron, se mu kanë, dhe ato ishin kanë me gabim. Po Allah i ka mbrojt, i ka ruajt prej gjinave, për me ruajt pozitën se kanë mesazhin e lartë e këso më me rad. Men dhe alladhi ljesa fihi şey. Kush ka di kush as ka kur gjë. Këto kanë diçka. Po ajo që është më më e kërkuar prej nve, është se janë më kërkuar përgjithshme kush punon me fen Allahu te barake ve taala në parajsë dhe largohet të këtyjave në parajsë. Pastaj enizeta dhe me këtë e përfundojna istimalul batili ala şeyin min al-haq. Kur e vërteta përzihet diçka me të kotën, apo e kota përzihet diçka me të vërtetën. Ade Allahu te bareka ve teala e ka përmendë në mënyrë precize kur i ka çortuar njerëzit li metalbisun al-haqa bil batil. Pse e përzinin të kotën me të vërtetën? S'ka thon pse e mshafni të vërtetën dhe e shfasni të kotën, po ka thon pse e përzini. Se, thot që e khorislam Ibnu te imie Sepse thot e vërteta Kur është kristale, njëhat E kota, kur është kristale, njëhat E dhe thot nuk Qarkullon e kota Vetëm nëse më bështela Dishka me të vërtet A ka o dikush mundësi dal me dalë Me thonë jam të tirë në të kotën A ti mishku mas A ka o mundësi dikush me thonë jam të tirë në gjenem A po venë mas muhe Ua nuk shkon ti mas atina Po kur thot jam të tirë në gjenet Kjo pëk pyke alla shumica njerëzve deri jojn këtë manier. Alla gathan Allahu xhellahu ala, pse përziheni kotën me të vërtetën apo të vërtetën me kotën? Mos për e përzini. Po ndana cila është e vërteta e cila është e kota. Wa taktumun al-haqa wa antum ta'lamun. E pastaj mos nifet e vërteta, ajo e dini cila është ajo. E kta kush ka mundsi me vao? Hoxha. Hoxha e ka këtë kapacitet. Detartë kanë këtë kapacitet. Ta përzihen të vërteta dhuti se 100 mendime ka. Cila e vërteta nuk e di edhe a i hëtojnë e kështë nëmerar kjo prej përzimjeve të cilat Allahu të barëke wa taala i kanë daluve njerëzit e të tëraikulli më pëteti a kulluha jeshtemi a fia l-haqët u e l-batil kërrejkulli ka thonë sheikhulli islam kërrejt kërrupe të bëjda të gjive e kanë përzimjeve të vërtejtën me të kotën madja ka thonë sheikhulli islam hatë të në sala dhe dhisa dhe kryshtarët a kanë dhe q Gja sa penga me rëzosam ka dhan latu sadiquhu wala tukadhibu asmus sibesani as mos se pargënjeshtroni pse ka dhan mos se pargënjeshtroni se mulim u ka fjalë Allahut fjalë Isa alayhis salam e pse mos i besoni se nuk e di ne as trillu diçka po pra, ka mundsi e vërtet ta mkon diçka brej tyre po pasi ka deportu e kota apsenosh komplet dhe i kthesh Allahu te bareke wataala itilafta vërtetën ne monir absolute pastaj ka shati biu Jebë o, jeb o do fi mejaril adatja një pëtedja Ahadun bida atëm min gajri shubhëti delil Thot është e pa mund shme Bida zhiju me shpik një bedat E mos me pas kur gjopi argumente Këta qka dikush Sot vjen dhe thot Adha ato kishën argumente Adha ato e ajejt e lezëshin Po shka dhe ishte me lezëhu ato? Biblëa Adha nuk lezën për Biblës Adha nuk kanë morë për ebu gjajlës me të lezëhe fjallë Po i të lezën fjallën Allahu të barë dhe të përshtat me epshin e tina. Thotë Shatibiu, i cili ka qëjnë në gradën e sheikhul islami i buhtemjes, thotë s'ka bidat gjitë s'ka argument pas vetit. Mirë po thotë, ajo është dyshim. Ajo është dyshim. Bel ametul bidai labud deli sahibi hami mutaalliqi delilin shëraji, ma dje thotë s'ka bidat gjitë s'ka për një argument të shëriatit. S'ka bidat gjitë s'ka për një argument të shëriatit, mirë po kjo nuk i banë dobi Atina. Pastaj e ka përmend Allahu te bareke we teala se ai tile i pason te dyshim tat Allahu xhellahu ala ya devion zejman Atina. Huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatu muhkamatun hunna umul kitab. Ayat Allahu xhellahu ala i cili ka zmit librin te kte. Dhe piktit librit ka ajete te qarta. Hunna umul kitab. Kte ambaza e librit. Shikale ma don ke ambaza e librit. Kton boshta ton. Dhe ka jetë të qëtë janë të paqarta Fa emmen ledhine fi kulubihim zejkh Sa i përket atyre njëzëzët kanë në zemrë atyre së mundje Zejkh, së mundje Fa jetë të biune ma të shebe Hëminhu I pasojt argumajt të qëtë janë të paqarta I pëtigajl fitne Dëshirën me bëh fitne Ka thonë Ibni Abasi kufer dhune kufer Demokracia Ibni Abasi pas ka thonë si demokracia Ka ka kufer dhune kufer Me i thonë ti uj dush allah ka ka kufor dun e kufor apo njerze thoin demokacia kufor dun e kufor ka thon ibn abasi yusufi alayhi salam ka diku me ligjet e firaunit a se yusufi alayhi salam e ka ndaqozu tehar yusufi alayhi salam e ka ndaqozu kurakon gjall me zino do kur ka vdek me kufor sa ai ka thon ka diku me firaunit a se ibn abasi ngakuzo me loj loj akuzash Ibni Abbas komunizmit edhe demokracisë thot kufordun e kufor. Wala hawla wala quwata illa billah. Kështu as kur epshi me zotron tek njeriu. I pasoi në jetët e paqarta. Palamendoj Ibni Abbasin i pashton, O Ibni Abbas, a ban navat me taktoshka allahu dhe shka haram. Edhe kja kufordun po e kufor. Ka thon çasto kufordun e kufor. Hasha. Law piy asojësh Ibni Abbasi, po epshi e fara'aita allati itakhadha ilahahu hawa. Ai qipot njeriu që ka marr epshin e vet për Zot. Tisë mund është mi uba atina mbrajfës. Andaj, Allahu të barek e vëtë ala ka përmen, felemma zagu, e zaga Allahu kulubehëm. Kër kanë deviju pak, ju ka kajtë me deviju ajetët, Allah i ka deviju ma shumë. Andaj, njeri ju duhet me kanë shumë i kujdeshëm dhe me pasë kujdes për atyre të cilët flasin, për atyre të cilët ligjerojn, për atyre të cilët thrasin, loj lojsh ideologjis dhe metodologjis dhe menhegjes se se at herë oh, kur të bëhet vonë s'ka kthim. Ka qala Rabbil Youn. Allahu xhallahu ka thonë mëkatarët dhe kufarët kur timirë shpirt thotë: "O Allah, kthem pas." Ka la. Kur sesi të kthem pas Allahu xhallahu alai. Ata njerëjë uni më pak më i mëshëm, pak më inteligjent, pak mëulumtus, pak më shumë studios, pak më shumë që, se i cili e ul kokën për Allahu xhallahu thotë: "O oh, Allah, kuaj vërteta." A mundesh me para mëndojni Abbas me ta lejuar sa që i lejon sot njerëzit? Më Allah i se lejon Mirë po njërzit kanë epshe të mdoja Dhe nuk ju intereson se ka është e vërteta Lusim Allah unë të barëk e vëtë ala Që mësë bëndose pengesa mes neve dhe të vërtetës Vajzdo me le, lejnë Allah unë të barëk e vëtë ala Mizeratat e arshme Dhe gje përmenjë pengesa tjera të sëtë ju dalin njërzve Mes tyre dhe të vërtetës Dhe pengohon nga e vërteta Dhe gjithë kjo duke o bazue Simbolit matë lartë të fjesë tonë Fesë Allahu të baraka wa ta'ala La ikrahe fi ddin Qat të bejen rrushdu minë lgaj Ska dhunë në fejnë Nuk dëtirojët këtë kush me hi në fejnë Allahu të baraka wa ta'ala Pse? Qat të bejen është qartësue Rruga e drejtë Prejtë shtemë pësë Hum nera me gjennetin La jeshtë u janë Nuk janë të barabarta Hëll jeshtë u illedhine ja'lemune Walledhine la ja'lemune A janë barabarta Të shkaj e ddinë خاورتي دغه 600 سنت برابر اندایوسم الله الجن والالا ستامصونا فين الله تبارك وتعالى ما ارگومنتا تتاكون الله الجن والالا ما پرجيجه تلط و صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين